Continuem a Ràdio Palafrugell a la sintonia del 107.8 de la l'FM i a radiopalafrugell.cat i avui parlarem de la presentació de llibre que tindrà lloc aquest dijous a les 7 de la tarda del llibre La meva amiga Meno i jo de Carla Romagosa Hem d'explicar doncs, què és l'estrena d'aquesta Escriptora, tot i que també fa altres coses que ara mateix ens explicarà i que avui ens visita a Ràdio Palafrugell, aquí als nostres estudis. Bon dia, Carla. Bon dia, Rubén. Gràcies per venir fins aquí. La Carla doncs, és de Barcelona. Podem de dir doncs que tens arrels, no? tens una miqueta de, de lligam aquí amb, també amb, amb, amb la nostra comarca. Mol molt. molt. Vinc, rondo per aquí des de que tinc 4 anys i, i la meva mare viu a Volpellac. Per... és molt casa meva doncs uh, ens agrada que, que vingui d'aquí i esperem que puguem doncs, establir una connexió amb, amb tu en els propers mesos perquè crec que tenim forces coses en comú amb la ràdio i amb la teva professió de la qual en parlarem, però avui ens centrarem amb aquest, amb aquest llibre uh, per posar una miqueta en context a la gent que ens escolta i que doncs pugui estar interessada en assistir a la, a la presentació d'aquest llibre, doncs expliquem que la seva amiga Meno doncs, és la menopausa, moltes de vosaltres doncs la deveu conèixer la Carla, poder la va conèixer una miqueta massa aviat, no? més, més aviat del que t'esperaves segurament. Bastant, si no m'ho hagués imaginat mai que em passaria, que m'arribaria la menopausa als 39 anys. Avui en dia que en tinc molta informació perquè me n'he format molt en la menopausa Eh, descobreixo que sóc fins i tot afortunada Perquè hi ha noies que la tenen diagnosticada des dels 15 anys, per exemple I això sí que és un autèntic drama Això ara ens expliques i molta gent deu dir Passa això? El que passa passa però el, el que succeeix és que no se'n parla Aquest és el principal problema, no? Absolutament, sí És com un estigma que tenim les dones Que jo crec que ens l'autoimposem Uh, que ve de, de, de, de temps on la dona, a l'esperança de vida era doncs, els 50 anys els 60 anys i donada l'esperança de vida uh, actual i l'edat mitjana d'aparició de la menopausa, que són els 50 anys, doncs, doncs clar, fa 30 anys la dona es moria, entrava en menopausa i al cap de 5-10 anys doncs, es moria, però avui dia li queden encara 30, 40 i potser més anys de vida. Per tant, es comparteix en l'etapa més llarga en la vida de les dones. Ara ens deies que poder, bueno, que després de tanta informació i després doncs, de pair que suposo que devies pair, eh, t'has sentit afortunada, però si poder dones amb 50 anys eh, poder, no, no se senten doncs, eh, preparades per assumir aquesta nova etapa, amb 39 anys, per tant, encara no arriben als 40... Mm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 tota una sèrie de símptomes que tu en aquell moment doncs, no vas associar mai, mai a que et pogués venir la, la, la menopausa Uh, quan t'arriba i quan t'expliquen no sé si t'ho van saber ben bé explicar perquè aquest nosaltres hem, hem parlat sovint no?, amb professionals o amb dones que han tingut problemes uh, doncs amb el seu cos i que moltes vegades han trobat a faltar que, que des dels propis metges moltes vegades homes sí. també tampoc li han sabut explicar sí. tu també et vas trobar en aquest cas? jo em vaig trobar però vaig ser tenir molta sort perquè en tot el meu periple d'investigació, que és el que recullo en el llibre, totes les possibilitats de tractaments, tot el que jo vaig estar descartar, des de primer vaig descartar el tractament hormonal substitutiu, negava, després vaig provar tota una sèrie de combinacions de plantes, després la l'acupuntura, però en aquest camí doncs, vaig trobar des dels de metges, els meus ginecòlegs que m'han acompanyat i m'acompanyen fins ara, mm -hmm. fins a... Eh,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 en que, hm, prenen la medicina convencional com la base de l'evolució humana, mm -hmm. no haguéssim arribat fins aquí, fins les vacunes, sense les vacunes, sense gran part de la medicina, i també abracen tota la medicina, les teràpies complementàries, sempre i quan tinguin evidència científica. I n'hi ha d'evidència científica de teràpies complementàries, com per exemple el yoga. Mm -hmm. ja n'hi ha, que són efectives pel tractament medicina, dels símptomes de la menopausa o de combinacions de plantes amb estudis científics consistents eh, pels tractaments dels símptomes de la menopausa I això és molt interessant, a mi això em va obrir un món després jo vaig acabar entrant a casa seva perquè en aquesta clínica doncs, jo hi vaig fer les pràctiques del meu màster de nutrició i salut, on vaig fer l'especialitat eh, en menopausa i salut pública mm -hmm. I, i vaig aprendre -hi moltíssim I, i això sí que em va encantar perquè vaig descobrir que, tal i com a mi m'havien tractat la primera vegada quan hi vaig anar, que va ser atendent-me durant dues hores, fent-me moltíssimes preguntes, aquesta tensió al pacient profunda mm. amb uns anàlisis molt exhaustius que van de tots els anàlisis analítiques eh, hormonals eh, inimaginables, no? que, que inclús altres metges o altres visions de la medicina eh, doncs bien fins ara no? cada vegada jo crec que està evolucionant més mm -hmm. i molts metges els estan utilitzant el sistema de medicina integrativa. però però' a mi, a mi em va obrir un ventall de possibilitats i, i sobretot possibilitats de l'acció del meu tractament, dels símptomes, de la meva menopausa. perquè jo no sóc una gran defensora de que sí que hi ha àviament uns casos en què hi ha uns tractaments que són els estipulats i que els metges recomanen i que són els que la ciència, ha demostrat que són els tractaments més adequats per determinats casos de menopauses mm -hmm. però després la menopausa és una etapa més en la, en la vida de les dones, és una fase normal, i per tant l'elecció del tractament va en funció de cada dona. I, i tenir les opcions i conèixer-les és, és importantíssim. Mm -hmm. Aquest, en aquest camí en aquest uh, camí que ens has anat d'escriure una miqueta amb aquesta pròpia investigació teva després també uh, a través del, de, de l'Institut de Medicina Integrativa um, aquest camí s'ha anat produint mentre tu anaves escrivint el llibre o va ser abans i després ha vingut el llibre perquè jo em vaig suposar, no? quan vaig veure doncs, de què anava el llibre, la sinopsi, mm. una miqueta, mm. em vaig suposar que aquest llibre havia estat una miqueta com una, un punt de, de, de fuga, no? per tu, per, per alliberar-te, perquè poder explicar sí. a la gent del teu voltant que eh, tens 39 anys i tens menopausa no devia ser fàcil, no? No, exactament, va ser així. Va ser... L'inici d'aquest llibre va ser purament terapèutic. Mm. Jo necessitava explicar què m'estava passant vivia un moment d'introspecció molt, molt potent, que crec que acompanya gairebé totes les menopauses. Jo he entrevistat a més de 200 dones per escriure aquest llibre i totes tenen uns punts en comú, i la introspecció no és un d'ells. I necessitava explicar-ho a la meva gent, necessitava explicar per què no anava a sopar una altra vegada perquè tenia migranya, necessitava explicar per què em trobava malament, necessitava... Mm. però ho de fer d'una manera simpàtica, perquè... perquè... primer perquè en el meu entorn hi ha molts homes, segon perquè ningú vol sentir penes de la gent. Això està claríssim. I, i ho havia de fer sentit de l'humor jo també per superar-ho i enriure-m'en, perquè és que jo mateixa em semblava que estava vivint una situació eh, d'una altra realitat, surrealista, diguem-ne, no? mm -hmm. que no es corresponia amb mi, amb la meva vida, amb la meva personalitat, amb la meva actitud. Aquest eh, sotrac doncs, que vas patir en, en el seu moment doncs, en, en, ens en posem en un tema doncs, que és molt ampli no? però que mm -hmm. eh, podria bé, no? d'aquesta manca d'educació al voltant de la sexualitat eh, ja tant sigui femenina com també masculina mm -hmm. i fa doncs, que quan succeeixen aquestes coses que no estan dins els paràmetres que solen succeir com és en aquest cas doncs, que s'avanci molt la menopausa, fa doncs, que sigui més complicat, no només per tu d'assumir doncs el que t'ha passat, sinó també pel teu entorn, perquè poder, no sé si vas trobar que no, no et podies recolzar amb ells perquè tampoc ells poder podien ajudar de, de la manera que tu necessitaves. Ah, sí, i tant, i tant, absolutament, no em va passar això. Clar, però, però no podia exigir res més, mm -hmm. estàvem en fases vitals diferents. Els Les meves amigues acabaven de, de parir. Mm. Clar, socialment era... era... Estava lluny, mm. quedava lluny. que Els 39 anys, si l'edat mitja són els 51, és que estava avançant-me més d'una dècada. I, a més a més, amb moltíssima sintomatologia que, que això era el més difícil d'explicar. De, la meva feina i la meva investigació, després de... En el moment que jo vaig fer un clic i vaig entendre que tots els meus símptomes estaven relacionats amb la menopausa, mm -hmm. allà va ser quan jo vaig voler... Eh, relacionar-ho amb els meus coneixements científics del màster de nutrició i salut i especialitzar-me en menopausa i, i vaig començar una, una recerca científica molt gran que va anar completant tota la meva experiència personal que, que explico en el llibre mm -hmm. Uh, en aquest camí uns has comentat doncs, que has trobat uh, has trobat el recolzament del, del teu ginecòleg uh, la teva ginecòloga i la te el teu ginecòleg bueno, en tinc dos sí. <ríe> sí, sí, en tinc dos perquè hi crec moltíssim i la meva ginecòloga és ara mateix una gran amiga meva mm. i, i després perquè el meu ginecòleg també és una persona que m'ha recolzat molt amb aquest llibre els dos, de fet i és un llibre que he tingut suport de molts metges diguem-ne que està recolzat per l'Institut de Xeus, on el doctor Pasqual García Alfaro eh, eh, em va ajudar també a corregir detalls eh, doncs perquè, perquè quedés més rodó. La, la doctora Lluïsa Borrell de, de l'Institut Riera Bartre de Barcelona, també, doncs ella gran amiga meva, també em va ajudar moltíssima a corregir. Eh, la doctora Isabel García Martín, endocrinòloga integrativa que és la que va inscriure el pròleg. Eh, tenim la faixa de, de la doctora Elena Carreras, que és la cap de servei d'obstatícia i ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Diguem-ne que, que, que vaig, vaig buscar recolzament de, de diferents branques de la medicina mm -hmm. eh, i, i va resultar que totes avalaven el meu discurs, cosa que em va donar moltíssima, moltíssima seguretat, tant per reconèixer encara més el que jo estava vivint i, i, i encara més com per, per oferir-ho a totes les dones que, que, que vulguin llegir el llibre com a ajuda. No? Mm -hmm. uh, ara has dit Dones i ajuda. Aquest és un llibre especialment adreçat a les dones. No sé si també no. hi entren els homes. també. Aquest llibre, si sabessis que jo el vaig escriure molt pensant en els homes, perquè em vaig adonar que que, que les dones primer no en volem saber res i, el, i, i, i fins que ens arriba. Mm. Quan ens arriba, encara. No, Ves a saber, hi ha moltes que no. Però els homes encara estan en un altre planeta. O si sigui, us quedeu ben lluny, no tots, però, però mm. és cert que ha, que, que, que l'evolució que les dones acaben fent en la menopausa és tan important i tan interessant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 els entorns laborals, amics mm -hmm. doncs uh, ja sabeu eh, tots aquells que ens estigueu escoltant i que estiguéssiu pensant doncs, que en aquests primers minuts d'entrevista de, que hem mantingut amb la Carla doncs uh, bé, això no va amb mi doncs no, seguiu uh, d'una banda bé perquè estigueu sí, siguent l'entrevista i de l'altra doncs que us convidem a assistir a la presentació i també doncs adquirir fins i tot aquest aquest llibre que el teniu tant en català com en castellà i com ens deia per homes i dones i per tant Enc que no és pas un llibre d'autoajuda, no? sinó que és al final doncs, mostrar la, la, teva, la teva vivència i intentar doncs, que dones que podedien passar per una etapa similar o que estan passant per, per una etapa igual en una edat posterior, poder, però mm -hmm. que també se, se sentiran doncs, identificades. No? Sí, dura molt de temps la menopausa. Per tant, i a més a més, eh, ens oblidem que la menopausa té una sèrie d'enfermatats col·terals, canvia el metabolisme, mm -hmm. eh, poden aparèixer les primeres enfermatatss. M mm. uh, bueno, com diabe, diabetis, uh, problemes cardiovasculars, uh, problemes uh, d'osteooroosi. Per tant i el ser una etapa tan tan llarga avui mm. en dia val la pena cuidar-se. Per tant, és molt més enllà que un nom i una falta de regla i una nova etapa, sinó que a tot, tot el cos canvia. Canvia, per exemple, la sexualitat per això també els homes estan ben convidats per entendre els homes i les dones, eh? les mm -hmm. parelles de dones que, que, que, que entenguin que la sexualitat canvia i que és un moment d'aprendre a disfrutar d'una altra manera. No? Jo, a mi em fa molta pena quan sento dones que diuen ostres, que no tinc ganes, no? no en tinc ganes, se'm anant les ganes de tenir relacions sexuals, em fa molta pena perquè trobo i sóc la dels que defenso que, que tot té solució mm -hmm. i que l'important és sentir-se bé i per mi és l'objectiu principal d'aquest llibre, si em diem autoajuda, diem-ne, doncs que la meva filosofia és la importància de sentir-se bé, mm. i que el bé és decisiu, i que és tan relatiu com el malestar, però és decisiu, per tant, cada dona té en les seves pròpies mans la responsabilitat de sentir-se bé, perquè hem viscut en aquesta vida per estar bé, o no per estar malament, no per patir. Llavors, si ja no tens ganes de tenir relacions sexuals, i a tu t'agradava el sexe, doncs, escolta'm, busca solucions, potser... Mm -hmm. Que n'hi ha, n'hi ha, científicament n'hi ha. Doncs, uh, amb aquestes uh, paraules, no?, de sentir-se bé, uh, doncs, uh, doncs intentar canviar el, el que sigui doncs, que s'hagi de canviar però que no intentar eh, canviar dàsticament no? si una cosa t'agrada, doncs, intentar continuar-la fent poder d'una altra manera o sí. amb, amb una ajuda externa eh, doncs, eh, són unes bones proves per acabar però hem dit que voldria, que parlaríem d'aquesta morsa no, de morça ah, sí. que, que surt a la portada i surta també en algunes il·lustracions a l'interior de, del, del llibre i eh, és una morsa i, i és una morsa i no és per casualitat que sigui una morsa, no? expliquem no, no això, pas. Carla. No, és, no, no és, per casualitat. És una morsa perquè perquè més enllà del canvi del canvi físic aparent, evident que patim les dones en la menopausa, la greja es redistribueix, ens agreixent, més retenció de líquids, mm. ens costa tot més, uh, la morsa Uh, és aquest simpàtic animal que pot ser manso o agressiu. I resulta que a la menopausa, donz ona dona també es patim aquests canvis d'humor, canvis d'estat d'ànim, eh uh, la morsa menopàusica, menopausica, la menomorsa, que li dic jo, no és que tots els dies és igual, ni en cada dona, ni en totes les dones és igual. Per tant, és aquest això, aquest simpàtic animal que pot ser manso o agressiu a més a més que està tombat allò el fred glacial. Jo voldria remarcar que, que els homes també es tornen morses mm. i que, que els homes també tenen hormones i en parlo en el llibre també que, encara que, que no se'n parla gaire de les hormones dels homes i pensem que els homes no, no tenen la menopausa però sí que la tenen i, i una mica més endavant i, mm. i, i, i més difícil de mesurar poder és diferent, no? en el sentit de poder no estar visible els canvis o poder no... Tampoc se'n parla tant, potser, tampoc és eh, on pensem que potser no, no ens arribarà, no, això? Està clar, us creieu immortals, igual ja que a les sí. joves. Sí, sí, és veritat, però si us arriba i els símptomes són exactament els mateixos. Exactament els mateixos. Si llegeixes la llista, ja en parlarem un altre dia mm -hmm. i podem entrar en més detalls, però és molt interessant, també. I a mi em fa molta gràcia... Perquè a les dones, com que la nostra, el nostre moment d'arribar de, de, de finalització de l'edat d'etapa fèrtil és mesurable, perquè un dia s'acaba, i en els homes no, perquè l'home pot seguir ejaculant sense ser fèrtil, mm -hmm. eh, doncs, doncs aquí ens, ens, ens penja un altre estigma que, que no cal, perquè... Diguem-ne que el Peputxe fet va fer molt de mal, eh? Sí. sí. <ríe> Això també s'ha de... Bueno, aquest, aquest, aquest personatge s'hauria ha, de posar una miqueta en context, no? A veure de, si sí. va ser real o no, una miqueta... Sí, uh, bueno. també és veritat, però és aquesta noció de que l'home sí, sí. és, és fèrtil, està a l'infinit mm. no? i massa allà, no? I no, home, de, de, de tots ens passen coses... I tant, i doncs podreu descobrir no sé si més dalt, perquè hem parlat extensament no? d'aquest llibre, de les teves vivències personals, però crec que doncs, és un bon tastet, aquesta entrevista que hem fet amb la Carla doncs, per a tots aquells i aquelles que ens estiu escoltant per dijous a les 7 de la tarda, doncs, a la sala polivalent de la biblioteca assistir a aquesta presentació del llibre Parlar fins i tot amb la Carla doncs, de, de coses i, I, i si, teniu ja, si ja teniu aquest llibre doncs, que us ho signi, que segur que estarà més que encantada. Carla, crec que ho podem deixar aquí, no? Per, I tant. Per no, no sé si podria més coses a dir però poder haver-nos desvetllat. Podríem no? estar molts dies, eh, però només desquetacar que les il·lustracions són del Roger Padilla. Doncs, uh que ha fet unes il·lustracions maquíssimes i l'ha encertat clavat superbé i que el llibre surt en coreà. No sé si algú per aquí llegeix oh, coreà, però a l'octubre es publica en Corea. Doncs apa, mai se sap, mai se sap si ens pot És escoltar aquí. De, de, ara que per internet ens podem escoltar arreu del món, doncs sí. hi ha algú que, algun coreà que a més a més entengui el català, doncs, que, que sàpiga que, que també el trobarà en la seva llengua materna. Doncs, Carla, a més, els oients que ens estan escoltant els hi de dir doncs, que aquesta entrevista la penjarem, òbviament, com sempre, com totes, a la nostra pàgina web i també la Carla doncs, l'han registrat, així que també podeu veure la Carla, a mi no, que ja hem teniu molt vist, i per tant, doncs, també podeu veure aquesta entrevista que hem mantingut avui amb la Carla Romagosa. Moltes gràcies, gràcies i ens retrobem aviat. Gràcies.